25. Вона стрімголовм вчить на своєму десятишвидкісному байку до Ріджроуд і припинає його ланцюгом до велосипедної стійки на стоянці поруч із дитячим майданчиком у парку. Вона дивиться на годинник. 10 на 6. Повз будинок олівії піднімається пагорбом. Їй завжди подобалися смішні юнісекс штани карго-голі, тому Барбара купила собі такі самі. Зараз вона в них. 22-й у кишені з клапаном, у інший телефон. Не завадить невеличка розвідка, тому вона опускає козирок, пригнає голову і повільно йде повз 93-й будинок, наче прямуючи до коледжу на вершині пагорба. Вона кидає швидкий погляд ліворуч і бачить дещо дивне – вхідні двері гарісів прочинені. На ганку нікого, але на столі великий дорожній кухоль. Навіть швидкого погляду достатньо, щоб упізнати логотип Starbucks. Барбара доходить до 109-го, потім повертається і поспішає назад. Цього разу, коли вона опускає голову, то бачить у канаві щось добре знайоме. Це нітрилова рукавичка, вкрита емодзі. Вона не може її не впізнати, бо сама подарувала голі цілу коробку тих рукавичок. Барбара телефонує Піту Гантлі, молячись, щоб той відповів. Він знімає слухавку. «Привіт, кукі, Ти її знайшла?» «Послухай сюди, Піте, гаразд?» «Напевно, це нічого не означає. Я, швидше за все, передзвоню тобі за п'ять хвилин. Але якщо раптом ні, подзвони Ізабель Джейнс і перекажи, щоб вона вислала поліцейський патруль на Road 93. Скажи, щоб сама теж там була. Як зрозумів?» «Навіщо? Що сталося? Щось із Голлі?» «Повтори адресу. Маридж Road 93, але не тре...» «П'ять хвилин. Якщо я не передзвоню, зателефонуй місіс Джейнс і хай вона надійшла 5-0». Вона кладе телефон назад до лівої передньої кишені, а з правої дістає ствол. Чи він заряджений? Вона ніколи не перевіряла, але пам'ятає, як Піт казав, що незаряджений ствол зазвичай не допомагає, коли прокидаєшся і бачиш серед хати волоцюгу. Досить важкий, мабуть, заряджений. Вона піднімається сходами ганку, закладає пістолет назад за пояс і дзвонить. Двері прочинені, можна чітко чути подвійний дзвінок, але ніхто не виходить. Вона дзвонить знову. «Гоу! Хтось є вдома? Професор Гарріс? Емілі?» З-за дверей лине якийсь дуже слабкий звук. Це може бути голос, а може і радіо, котре вулає крізь відкрите вікно в сусідньому кварталі. Барбара стукає кулаком, і двері відкриваються ширше. Вона вдивляється у передпокій, обшитий дерев'яними панелями. Похмурий. Чи думала вона про те, що він похмурий, коли була тут минулого разу? Не згадати. Що вона згадує, то це задушливий запах і жахливий чай. «Гоу, чи є тут хтось?» «Так, це голос. Добре, дуже слабкий голос, нерозбірливий. Хтось кричить?» Барбара вагається, стоячи на ганку. «Заходь до моєї домівки», – сказав павук Мусі. «Вона зазирає за двері, чи там ніхто не ховається». Барбара закушує губу, Піт струменить по шиї. Тепер вона жорстко тримає при боці маленький пістолет, але, як вчив Піт, знімає палець з гачка. Барбара наважується зробити кілька кроків коридором до вітальні. «Агов! Агов!» Тепер голос чути краще. Він глухий і хрипкий, але, здається, належить голі. Вона може помилятися, але голос точно промовляє, «Допоможіть! Допоможіть мені!» Барбара біжить на кухню і бачить відчинені дверцята збоку від холодильника. Замок висить на засувці. Сходи ведуть до підвалу, і внизу щось лежить. Вона переконує себе, що цього не може бути, вже знаючи, напевно знаючи, що це саме воно. «Голі! Голі! Я внизу!» – уривчасто каркає голос. «Я тут! Внизу!» Барбара проходить половину сходів і зупиняється. Так, це тіло. Чоловік. Професор Гарріс. Розкинувся на підлозі в калюжі застиглої крові. Його дружина лежить біля підніжя якоїсь клітки. За перехрещеними гратами з рукою обмотаною закривавленою сорочкою стоїть голі гібні. Волосся прилипло до щік. Обличчя поплямоване кров'ю. Через те, що сорочку використано як пов'язку, Барбара бачить гротескний синець, який наче чорнило розтікається по її боці. Голів впізнає Барбару і починає плакати. «Барбара», – вимовляє вона надламаним голосом, – «Барбара, слава Богу, я не можу повірити, що це ти!» Барбара озирається. «Де він, Голі, той, хто їх убив? Він десь тут?» «Немає тут нікого, – гарчить Голлі. – Ніякого хижака з Редбенку не існує. Це і я їх вбила. Барбара, дай води, прошу. Я…» Вона хапається руками за горло і видає жахливий скрегіт. «Будь ласка!» «Звісно, так, – її телефон вібрує. – Це Піт. Чи, може, Ізабель Джейнс? Якщо ти впевнена, що тут нікого немає?» «Немає, – відповідає Голлі. – Це все вони!» І шокує Барбару, плюючи на похилений труп Емілі Гарріс. Барбара повертається, щоб кинутися нагору і набрати води. Вода в пріоритеті. Зараз можна не відповідати на дзвінки. Підприйшла поліцію, і поліція прибуде. О, Боже, вони повинні прибути якомога швидше. Барбара! Вереск розсипається на уламки. Голос голі звучить так, ніби вона або втратила розум, або перебуває на межі. «Набирай з крану, не заглядай до холодильника, не заглядай до холодильника!» Барбара сходами біжить на кухню. Вона поняття не має, що тут сталося. В голові лише одна думка – вода. Шавки по обидва боки від раковини. Барбара кладе пістолет на стійку і відкриває першу. Тарілки. Вона відкриває іншу. Склянки. Вона наповнює склянку, біжить до дверей підвалу, повертається і наповнює ще одну. Тримаючи по склянці, в кожній руці повертається вниз сходами, оминає кривавий вися, навколо вона тіла професора. Вона зупиняється перед тілом Емілі і випростує руки, щоб простягнути склянку крізь грати. Голлі хапає її, частину розливаючи і випиваючи решту великими ковтками. Вона кидає склянку на футон за спину і тягнеться крізь грати. «Ще!» Голос вже чіткіший. Барбара подає іншу склянку. Голлі випиває половину. «Як добре!» – каже вона. «Як це прекрасно!» Я наказала Пітові покликати поліцію, якщо не передзвоню. І леді детектива, як це відкривається, Голлі?» Голлі вказує на клавіатуру, але хитає головою. «Я не знаю коду. Барбара!» – вона зупиняється і проводить рукою по обличчю. «Як ти до...» – «Добре, потім, йди нагору, зустрінь їх!» Гаразд, я знову зателефоную Піту і скажу...» «Я бачила в тебе пістолет. Де він?» «Так, під. Коли з'явиться поліція, в тебе його не має бути, згадай хлопчика Даттона. Але що? Пізніше, Барбара. І дякую. Від усього серця дякую.» Барбара повертається до сходів, знову оминаючи кров, що розтіклася навколо родні Гарріса. Вона озирається і дивиться, як Голлі випиває решту води з другої склянки, іншою рукою тримаючись за грати, щоб не впасти. «Що тут сталося? Що в біса сталося?» На кухні вона чує далекі сирени. Двадцять другий лежить на стойці. Барбара згадує слова Голлі. «Коли з'явиться поліція, в тебе його не має бути, згадай хлопчика Даттона». Вона бере ствол і ховає у хлібницю під пакунок англійських кексів. Перш ніж вийти з кухні, Барбара не втримується, відкриває холодильник і зазирає досередини. Вона готова до всього, але не бачить нічого такого, що виправдовувало б попередження Голлі. Знежирене молоко, кілька яєць, трохи масла, йогурт, овочі, коробка тапервеа із чимось схожим на журавлинове желе і кілька упаковок червоного м'яса, схоже на стейки, а ще шість чи вісім десертних склянок для парфе, наповнених чимось схожим на ванільний пудинг із завитками полуниці. Виглядає апетитно. Вона закриває холодильник і виходить назовні. 26. Крузер міської поліції під'їжджає до узбіччя. Сирена замовкає. В бампер крузера ледь не врізається ззаду седан без розпізнавальних знаків. Пам'ятаючи про слова голі й про власну чорну шкіру, Барбара застигає на верхній сходинці Ганку, розвівши руки в сторони й показуючи порожні долоні. Зовні виходять двоє поліцейських в одностроях. Той, що попереду, тримає руку на руків'ї Глока. «Що тут відбувається?» – питає він. «На честь чого здійнялася така надзвичайна тривога?» Другий старший питає. «Чи ти не під кайфом, серденько?» Перш ніж Барбара встигає гідно відповісти, пізніше вона зрозуміє, що запитання не було таким вже дурним чи расистським, а завдяки шоку вона виглядала явно неадекватною, грюкають двері машини без розпізнавальних знаків і галявину швидко пересікає Ізабель Джейнс. На ній джинси та проста біла футболка. На шиї поліцейський жетон, а на стегні – власний глок. «Відступіть!» – наказує вона поліцейським. «Я знаю цю дівчину. Барбара, так? Сестра Джерома?» «Так», – підтверджує Барбара. «Голі у підвалі, замкнена у клітці. Старі професори, котрі тут жили, мертві». Вона починає плакати. «Заспокойся». Ізі обіймає Барбару за тремтливі плечі. «Вони мертві, я зрозуміла. І що далі?» «І, І Голі каже, що їх убила вона». 27. Голі чує кроки та голоси над головою, потім бачить ноги. Вона згадує, як цими сходами спускалася Емілі, наміряючись вбити її з револьвера Біла, і здригається. Згодом їй снитимуться ті бабські капці. Але наразі це не капці, а замшеві чоботи. Не сукня, а сині джинси. Ноги зупиняються, коли їхня власниця помічає трупи. Ізабель повільно спускається сходами, тримаючи зброю на поготові. Вона бачить Голлі, що стоїть за перехрещеними металевими смугами. Її закривавлене обличчя і поплямовану кров'ю сорочку, зав'язану навколо передпліччя. Кривава пляма підсихає на грудях понад чашечками бюстгалтера. «Що в біса тут сталося, Голлі? Ти поранена?» «Частина крові моя, але більша частина його». Тремтливим пальцем показує вона на мертвого чоловіка в піжамі з пожежними машинами. «Я все розповім, коли ти витягнеш мене звідси, але як я зможу розповісти їй?» Вона торкається град чолом. Ізі підходить і бере Голлі за руку. Пальці холодні. Двоє поліцейських вже витріщаються на тіла зі сходів. Барбара стоїть над ними в дверях і слухає наближення сирен. Кому розповісти, Голлі? Що й кому розповісти? «Пенні відказує Голлі, захлинаючись риданнями. «Як мені розповісти, що сталося з її дочкою? Як розповісти хоч комусь?» Двадцять восьме вже о 6-й Ріджероуд перекрита поліцейськими крузерами, двома фургонами судмедекспертів, універсалом окружного коронера, швидкою з відчиненими дверима і ще двома фургонами швидкої допомоги. На додачу під'їжджає червона вантажівка пожежного департаменту округу Упсала з відповідним золотим написом на боці. Вулиця запруджена місцевими мешканцями, які вийшли повитріщатися. Барбару Робінсон попрохали вийти з будинку, але дозволили залишитися на муріжку. Власне, не попрохали, а наказали. Вона телефонує Джерому та Піту, переповідаючи обом, що Голлі трохи не в порядку, але, на думку і сподівання Барбари, все не так вже й погано. Головне, що вона в безпеці. Барбара не каже, що Голлі все ще замкнена в підвалі Гарісів. Це викличе запитання, на які вона не має відповідей. Принаймні поки що. Барбара думає, чи не зателефонувати батькам, але утримується. Згодом вона матиме вдосталь часу, щоб все пояснити. А поки нехай не солоджується святковою вечерею. Натовп мешканців на іншому боці вулиці видає нажаханий лемант, коли на ношах виносять два трупи в мішках. Ще одна вантажівка повільно просувається по Ріджроуд і стає посеред вулиці, щоб завантажити тіла досередини. Дзвонить телефон. «Це Джером». Вона сідає на траву, щоб прийняти дзвінок. Вона, напевно, плакатиме. «Але ж це Джером».